Das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Vor einigen Jahren lebte in einer Stadt ein kleines, wunderschönes Mädchen. Es war Silvester und das Mädchen lief auf der Straße mit Bündeln von Streichhölzern in ihren Händen. Sie hatte auch ein paar davon in den Taschen ihrer Schürze. Es schneite und der Schnee bedeckte ihre Haare, die sich schön um ihren Hals kräuselten. Sie war seit dem Morgen unterwegs, konnte aber keine einzige Streichholzschachtel verkaufen. Sie ging jedes Mal auf die Leute zu, die ihr begegneten. Aber niemand wollte welche kaufen. Alle waren damit beschäftigt, den Abend draußen zu genießen. Auf ihrem Weg durch den Ort sah das Mädchen viele Geschäfte, voll mit Kuchen und verschiedenen Lebensmitteln. Sie sah Restaurants mit Leuten, die leckere Dinge aßen und Kerzen auf den Tischen standen. Auch das Mädchen war sehr hungrig, da sie seit dem Morgen nichts mehr gegessen hatte. Sie ignorierte den Anblick und ging weiter. Die Kälte war unerträglich und sie zitterte am ganzen Körper. Weil sie aber auch noch barfuß war, fiel ihr das Laufen schwer. Tagsüber war sie zu Hause und saß neben ihrer kranken Großmutter. Marie! Würdest du bitte heute losgehen, um die Streichhölzer zu verkaufen? Wir könnten etwas zu essen besorgen, wenn du nur wenige davon verkaufen könntest. Nein, Mutter. Es ist zu kalt da draußen. Los, du dummes Mädchen, geh und verkaufe all diese Streichhölzer und komm nicht zurück, bevor du alle verkauft hast. Jetzt, sonst schlägt er dich wieder. Es tut mir so leid, einen grausamen Sohn zu haben. <lacht> Weine nicht, Oma. Ich gehe ja. Marie legte ein paar Streichhölzer in ihre Schürze, zog die Pantoffeln ihrer Mutter an und ging. Sie versuchte alles, um die Streichhölzer zu verkaufen, aber niemand wollte welche kaufen. Als es dunkel wurde und Marie sehr hungrig war, wollte sie nach Hause zurück. Doch sie erinnerte sich an die Drohung ihres Vaters und ging weiter. An der Straßenecke wurde sie von einem Mann verwarnt. Oh, tut mir leid. Mir geht es gut. Möchten Sie Streichhölzer kaufen? Tut mir leid, kleine Engel. Ich brauche keine. Die Leute gingen weiter. Maria spürte, dass eine ihrer Pantoffeln kaputt war. Sie suchte nach der anderen und fand sie in der Gosse. Marie versuchte sie zu greifen, aber sie fiel hinein. Marie entschied sich nun barfuß zu gehen. Bevor sie weiterging, prüfte sie, ob ihre Streichhölzer trocken waren. Sie begegnete vielen Leuten, konnte aber keine Streichhölzer verkaufen. Müde fand sie eine Ecke zwischen zwei Häusern und beschloss dort, eine Weile zu bleiben. Es schneite unentwegt und die Kälte wurde immer schlimmer. Das Mädchen mit den Streichhölzern in der Hand dachte, wenn ich ein Zündholz verbrenne, kann ich etwas Wärme bekommen. Wieder musste sie an ihren strengen Vater denken. Wenn Vater davon erfahren würde, wäre er sehr wütend. Aber die Kälte zwang sie zu einer Entscheidung. Woher sollte er wissen, dass ich nur ein Holz verbrenne? Die Finger des kleinen Mädchens fingen an, wegen der Kälte zu schmerzen. Sie nahm ein Streichholz heraus und zündete es an. Und plötzlich wurde aus dem Streichholz ein schöner Kaminofen. Marie fühlte die Wärme. Sie legte ihre Hand in die Nähe des Ofens und wollte sich wärmen. Sie fühlte sich sehr glücklich, doch nach einiger Zeit kam eine Schneeflocke und das Streichholz erlosch. Sie war sehr enttäuscht. Nach einer Weile fing sie wieder an zu zittern. Sie dachte einen Moment nach und nahm wieder die Streichholzschachtel. Sie suchte sich ein anderes Streichholz aus und zündete es an der Wand neben ihr an. Ah! Zu ihrer Überraschung wurde die Wand durchsichtig. Sie konnte sehen, was dahinter war. Das Haus war schön und gut eingerichtet. Es gab einen Kamin und es brannten viele Kerzen. Die Familie, die dort lebte, war beim Essen. Marie sah, dass reichlich Essen und Kuchen auf dem Tisch stand. Die Familienmitglieder diskutierten über etwas beim Essen. Marie sah eine gebratene Gans auf dem Tisch liegen. Auf einmal starrte die Gans Marie an. Sie war wieder überrascht. Auf einmal schwebte die Gans auf dem Teller in Richtung Marie. Ihr Hunger war sehr groß und sie freute sich, dass die Gans in ihre Richtung flog. Als die Gans in der Nähe der Mauer war, streckte Marie ihre Hand nach ihr aus, um sich ein Stück zu nehmen. In diesem Moment erlosch die Flamme des Streichholzes und alles war auf einmal wieder weg. Jetzt gab es keine durchsichtige Wand mehr. Marie war sehr enttäuscht. Sie schaute in den Himmel und flehte Gott an, ihr zu helfen. Oh Gott, bitte hilf mir heraus aus meiner Lage. Da sah sie einen Stern vom Himmel fallen. Und dann fiel ihr wieder ein, dass... Es heißt, wenn ein Stern auf die Erde fällt, stirbt jemand. Bedeutet das... dass ich meine Großmutter verloren habe? Oh, sie hat mich so geliebt. Sie weinte, nahm ein anderes Streichholz, zündete es an und war sehr überrascht, plötzlich die Großmutter vor sich zu sehen. Oh, Großmutter, du bist hier? Ja, mein Kind, ich bin für dich da. Marie freute sich, ihre Großmutter zu sehen. bekam aber im nächsten Moment Angst. Sie dachte, dass ihre Großmutter auch wieder verschwinden würde. Also nahm sie noch mehr Streichhölzer aus der Box und zündete sie an. Plötzlich wurde es ganz hell, wie echtes Sonnenlicht. In dieser Nacht schien dieses helle Licht auf Großmutter und Marie. Marie blickte auf ihre Großmutter. Sie sah sehr schön aus in ihrem neuen weißen Kleid. Die Großmutter lächelte Marie zufrieden an. Großmutter, ich habe große Angst davor, hier zu bleiben. Bitte nimm mich mit. Bitte! Ja, meine Liebe, ich nehme dich mit. Gib mir deine Hand. Großmutter hielt Marias Hand und nahm sie in ihre Arme. Zusammen flogen sie in Richtung Himmel. Marie war so glücklich, dass sie anfing zu klatschen. Wie fühlst du dich jetzt, mein kleiner Engel? Schön. Jetzt ist mir nicht mehr kalt und hungrig oder ängstlich auch nicht mehr. Ich fühle mich sehr leicht. Die Großmutter lächelte sie an und beide flogen in den Himmel. Auf Maries Gesicht war ein unschuldiges Lächeln zu sehen, als die Sonnenstrahlen am Morgen ihr Gesicht erhellten. Einige Menschen versammelten sich um sie herum. Voll Mitleid betrachteten sie die tote Marie, die sich in einer Ecke inmitten verbrannter Streichhölzer zum Sterben hingelegt hat.